imnul al 54-lea al Sfântului simonul Teolog cu prescripția că fiecărui om Dumnezeu i-a dat în chip potrivit și spre folos, spre folosul său personal și comunitar darul Harului Duhului Sfânt spre a lucra nu cum vrea el deci nu cum vrea omul ci așa cum a fost prehotărât de către el ca el să nu stea gol în mijlocul bisericii lui, adică Dumnezeu ne dă darul Său pentru ca să lucrăm spre folosul și mântuirea celorlalți ca și a noastră. Deci darul, talentului Dumnezeu trebuie pus în lucru, trebuie, uh, trebuie înmulțit, trebuie rodit. Ce-ar putea cunoaște făptura fără făcătorul? și pe bună dreptate și în cu venit i se cere cunoașterea, făptuirea și lucrarea pe care a primit-o. Fiindcă sapa, secera, cera cosorul, fierăstrăul, se curăța toiagul, lanțea, pumnalul, arcuș, săgeata și toate unelte din viața omului, au fiecare lucrarea lor, utilitatea lor. Dar nu o primesc de la ele însele, cine greșit de la noi, noi le dăm utilitatea care trebuie. Căci mește șugarul, face ca fiecare un să lucreze în chip, să lucreze în chip, meșteșugii ceea ce vrea el. Pentru că nu e cu putință să secer holdele cu sapa, ni să faci dulgherie cu secera, ni să zidești cu cosorul, ni să sapi cu fierăstrăul, ni să coși cu secura, ni să tai lemne cu toiagul sau să le faci scânduri cu lancea, ni să arunci pietre cu pumnalul, ni să tai cu săgeata, ce la fiecare lucrare trebuie trebuie, să ne folosim în chip potrivit de fiecare unaltă. Și aici discuția merge atât spre darurile duhovnicești pe care trebuie să le folosim la timpul cuvenit, în măsura cuvenită și cu oamenii potriviți. Că la un moment dat poți să spui lucruri mari dumnezeiești unor oameni și să se smintească. De ce să smintezi? Nu pentru că le spui lucruri false, ci pentru că le spui lucruri pe care pe ei depășesc. Și greșim câteodată foarte mult, din cauza că dăm orzul pe gâște. Că dăm în fața unor oameni care nu sunt în stare, nu vor, sunt incapabili sau puțin le pasă de viața duhovnicească. Dar, în același timp, întreaga noastră ființă trebuie să o folosim duhovnicește, să o hrănim și să o îndreptăm spre lucruri duhovnicești, așa cum fiecare virtutea noastră trebuie să o folosim în mod egoist adică dacă cineva cântă frumos dacă cineva scrie frumos dacă cineva înțelege teologie dacă cineva știe să traducă să nu uh, considere că nu au nevoie de ceilalți care n-au darul lui ci din împotrivă dacă unul știe să predice iar altul știe doar să cânte frumos sau altul știe uh, să traducă bine sau unul face minuni iar altul are vedenii, toți acești oameni trebuie valorificați, toți oamenii domnicești trebuie să-și găsească utilitatea și rolul lor în, în, în instituția bisericii și să nu considerăm că vreun lui Dumnezeu e mai prost decât celălalt. Adică să nu laudăm numai cel pe care cel care știe să traducă, dar pe cel care știe să cânte, lăsăm la o parte. Sau să nu considerăm că dacă cineva este un simplu preot și celălalt este episcop, trebuie să nu le dăm sau cineva e diacon sau cineva e monac sau cineva e simplu mirean. Dacă noi suntem superiori lui, trebuie să-l privim de sus. Din potrivă, trebuie să dăm tuturor oamenilor aceeași cinste ca Domnului și tuturor virtuților dumnezești care se află în oameni, trebuie să le dăm aceeași cinste. De ce? pentru că toate sunt lucrate împreună cu Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu pe unul îl învață să brodeze, pe altul să picteze, pe altul să cânte sau pe altul să traducă, să vorbească frumos, a necinsti darul, virtutea și frumosețea dintr-o om înseamnă albăjocorii pe Dumnezeu. Imaginați-vă ce înseamnă ca noi să avem mai mulți fi, cu mai multe defecte sau cu mai multe uh, virtuți. Nu ne place, deși un copil al nostru e mai puțin dotat decât altul, ne place ca cineva să-l urgisească sau să râdă de el. Tot la fel, să nu considerăm că Dumnezeu ne-a dat darurile pe care nu le merităm sau ne-a dat daruri mai mici, nouă și altora mai mari. Nu, ci fiecare trebuie să-și găsească utilitatea lui în lume și în biserica lui Dumnezeu și să facă ce poate. Tocmai mai de aceea, de foarte multe ori, am rugat pe toată lumea care e în stare să-și să facă blog sau să comunice la nivel online, să o facă. Nu contează că pune numai poze sau mai scrie și el două lucruri, pe măsura lui cât atâta înțelege. Dar să nu considerăm că dacă nu suntem toți sfinți și nu suntem toți la înălțimea marilor teolor sau marilor sfinți, nu mai trebuie să mai vorbească nimeni și nu trebuie să mai scrie. Din potriva, a fi zmerit și a, a, a fi cinstit și omenos cu tine și cu alții, înseamnă să recunoști cât ești, să nu-ți fie rușine cu cât ți-a dat Dumnezeu să fii, să te bucuri de sănătatea și de darurile Lui și să scrii pe măsura ta. Aceasta este cea mai autentică zmerenie să nu te dai nici că ești mai mare, nici mai mic. Să lucrezi cât poți tu să faci și Dumnezeu alege. Cei care se bucură de darurile tale, se bucură. Cei care mânie pe Dumnezeu lucrând împotriva ta, își primesc plata lor. Cum spunea Sfântuia în gură de aur, dacă măcar unul dintre toți cei care va au pe voi predicând sau uh, s-a sfințit, s-a mântuit, e lucru mare, ați câștigat un om, ați câștigat totul. Sau dacă nimeni nu vă vrea, nimeni nu vă ascultă, e problema lor. Treaba e că la judecată nu vor spune n-am avut, Doamne, de unde să auzim, pentru că n-a fost nicio biserică, n-a vorbit nimeni. Toată lumea tăcea. Și atunci oamenii au auzit că au auzit cuvântul lui Dumnezeu, au fost îndemnați să creadă, n-au crezut. E problema lor și nu acelor care sunt puși în biserică să propovăduiască credința, a credință ortodoxă. Iar dacă nu te folosești de acestea, continuă Sfântul Simeon, spre cele pentru care au fost făcute, atunci să-i pierde negreșit viața și orice făptuire, orice lucrare. Așa gândește-mi despre Dumnezeu că ne-a făcut ca fiecare să lucreze în viața sa fiind credincios lucrurilor sale. Pe unii așezându-i să învețe pe alții, pe alții negreșiți să învețe de la alții. Deci pe unii i-a pus propovăduitori pe alții ucenici. Pe unii să stăpânească peste cei mulți, patroni, ierarhi, patriarhi sau stareți de mănăstire. Deci trebuie să stăpânească și cineva peste noi. Dacă ne-am face fiecare de capul nostru, alege praful. Pe când pe alții să fie supuși lor. Unora l-a dat înțelepciune Dumnezeu, altora cunoaștere, ceea ce spuneam mai înainte și știți și dumneavoastră de la sunt Apostol Pavel din Scriptură. și cuvântul unora să prorocească, altora să vorbească în alte limbi, să facă minuni, să lucreze puteri, iar pe alții i-a arătat întâi stătători, întâi conducători altora, ai altora, 1 Corinteni cu 10 Dar acestea sunt daruri duhovnicești. Să vorbim, să vorbim însă și de alte darurile Creatorului pe care le-a făcut oamenilor, fiecăruia după vrenicea lui. Pe unul l-a făcut la tru bărbătesc, adică l-a făcut bărbat. Pe altul mai chipeș, mai frumos. Iar pe altul cu glas frumos, să cânte frumos. Plus, simplu spus, fiecăruia i-a dăruit darul și bogăția de care vremi cu un singur Dumnezeu, cu un singur Dumnezeu, Creatorul a toate, știe în chip negreit. De aceea, pentru cei care au complexul, că sunt urâți, că sunt mai mari, că sunt mai grași, că sunt... de ce au ei boala asta și deformația asta, trebuie să afle că Dumnezeu n-a făcut nicio greșeală cu nimeni. Și că ne-a dat un trup pe măsura sufletului nostru sau ne-a lăsat e, cu o viață pe măsura aspirațiilor și a intențiilor noastre celor mai adânci, a profilului vieții noastre, și că ne-a dat să ne naștem, să trăim, să facem lucrurile, să avem prieteni, să trăim în niște situații politico-economice-sociale potrivite nouă, și că nu e nicio inadvertență între noi și timpul în care ne-am născut și în care am trăit. Deci Dumnezeu nu greșește niciodată de ce unul să naște țigan, iar altul să naște român, de ce unul e bogat și unul și e și frumos, iar altul e bogat și e cu chelie, sau de ce ea e femeie și nu e frumoasă, și alta e frumoasă, dar nu o duce capul. Deci toate sunt, toate sunt foarte bine rânduite de Dumnezeu, spune sunt un Teolog, și nu trebuie să ne punem problema, de ce? una sau alta, sau să observăm care este rolul pentru care, care e motivul pentru care Dumnezeu ne-a lăsat cu o anumită configurație personală. Deci Dumnezeu a lăsat pe fiecare ca să lucreze ce e de folos în viață, fiindcă fiecare e potrivit nu spre cu pe care îl vrea el, ci spre care a fost creat și spre care arată dispoziții naturale și propriu zise. Și aici putem deschide o discuție foarte benefică pentru noi pentru ceea ce înseamnă vocație. Vocația omului, ce pentru ceea ce e destinat, pentru ceea ce simte atât părinții, atât profesorii lui, cât și el, cât și alții, că copilul lor poate să facă, această vocație trebuie respectată și trebuie să-l ajutăm pe copilul nostru pe copilul de lângă noi, pe copilul pe care avea la creșă, la școală, pe unde l-avem noi, să-și urmeze calitățile native și pe cele pe care Dumnezeu le-a le le le inspirat și le-a insuflat în ființa lui. Așa că nu trebuie să-i facem pe toții doctori, pe toți miniștri, pe toți muzicieni și pe toți geniali. Mai trebuie să-i mai facem și pe unii instalatori, pe alții să-i lăsăm la sapă, pe alții să-i facem miniștri, potrivit cu aplecarea lor interioară spre carte, spre viață, spre muncă. Așa că dispozițiile naturale trebuie fructificate, dezvoltate și observăm. Nu toată lumea ajunge gimnastă canadia Nadia Comăneci sau Gheorghe Hagi sau Brâncuș, Enescu sau Picasso. Trebuie să fim cinstiți cu noi înșinect și cu copiii noștri. E bine să-i învățăm limbi străine cu calculatorul, cu telefonul, să-i plimbăm prin țări străine, să le dăm bani, să-și cumpere cărți și uh, să-și exerseze aptitudine. Însă, dacă observăm că nu au aptitudine, să nu încercăm să băgăm cu forța cunoaștere, iubire și frumusețe în om, pentru că îl dezechilibrăm mai vreme sau mai târziu. Și atunci îl vei vedea pe corobielul care plătește cu meșteșug, zice, sunt simion prin valul mării, desfățându-se mai mult decât bărbatul care călărește un mândru armăsar. Iar pe plugarul care taie brațele cu plugul, conducând jugul boilor care îl ajută în lucrul său, mai mult decât un car împărătește și că se și bucură desfățându-se de, de sale cele bune. Adică, atunci când omul ajunge în profesia posesorul profesiei pentru care e destinat, pentru care simte că este chemat, de către Dumnezeu, atunci lucrurile le face de plăcere, nu stă nimeni cu bâta lângă el ca să învețe carte, nici să nu fure de la servici și nici să fie integru cu forța. Dacă ești destinat să ajungi medic bun, preot bun, academician bun, prim-ministru bun, ajungi și ajungi pentru că vrei, pentru că simți, pentru că poți și pentru că toate lucrurile Dumnezeu ți le, ți le înmulțește în bine. La rândul lui soldatul se socotește mult mai presus de toți plugarii, curăbirii și meșterii să folește ca unul zlăvit, alergând spre junghiere și moarte. Spre un sfârșit timpuriu acesta, deși nu va suporta nici să tragă la vâzlă, nici să țină sapa, nici să se facă zidar, nici nu va ales să fie corăbiel, plugar sau țăran, că fiecare va lucra spre lucrul pentru care a primit, cum spuneam, lucrarea de la Dumnezeu. Iar altceva omul nu va putea face sau voi să înceapă ceva în viață. Căci iată, ca să spun iarăși ceea ce am spus deja mai înainte, așa cum noi cu putință ca vreuna din uneltele mai, mai înainte zise. Să se miște de la sine spre fapt să lucreze ceva fără omul care să o ia, să facă ceva cu ea. Tot așa omul nu poate nici gândi, nici face ceva bun fără mâna lui Dumnezeu. Căceată cuvântul mește sugar, adică Dumnezeu cuvântul m-a făcut cum a voit și m-a așezat în lume. Deci cum spune voi cugeta să face sau lucra ceva fără puterea lui Dumnezeu? Cel care mi-a dăruit minte așa cum a vrut, acela m va da și să cuget cât te știe că îmi sunt de folos și îmi dă puterea de a lucra cele pe care le vrea. Deci dacă voi face acestea, îmi va da ne mai multe și îmi va da cu iubire de oameni să curget lucruri, lucruri mai desăvârșite. Adică, dacă noi începem să, să progresăm într-o știință, într-un lucru, Dumnezeu va înmulți sporul nostru dacă ne facem treaba cum trebuie. Dacă lucrăm susținut, dacă suntem concentrați cu totul în domeniul unde activăm, nu așa să fim împărțiți în, în patru luntre. Iar dacă voi disprețui chiar și puținere din cele care mi-au fost încredințate mie de către Dumnezeu, voi se oferi pe bună dreptate de la Dumnezeu care mi le-a dat lipsirea de rele și m mă voi face o altă nefolositoare. Ca unul care n-am vrut să lucrez poruncire Creatorului, ci m-am predat pe mine însumi lenei și trândăvii. Așa că fiecare ar dori să stea liniștit, să îl toată ziua, să nu muncească și să primească bani. De aceea am fost și lepădat din mâinile stăpânului, iar pentru neascultarea și nesupunerea față de el, am fost izgonit din raiul cel adevărat, ajungând departe de Dumnezeu și de mâinile Sfinților, de ajutorul pe care îl primim prin mijlociile prin Hăciune Sfinților Lui Dumnezeu. Găsindu-mă zăcând aici și predat întreg, nelucrării celor bune. Prea vicleanul șarpe, adică satana, a abuzat de mine cu vicleșul prin toate faptele de necinste în care am fost văzut găsindu-mi plăcere și bucurându-mă de ele și în locul care era, trebuie să mă tristez, să mă tristez, să plâng pentru că de bună voie m-am depărtat de cele pentru care am fost creat să le lucrez eu în și m-am predat din propria alegere tuturor celor contrare firii căzând în chip nenorocit în mâinile necurate ale vrăjmașului, de care fiind cu totul ținut și pusemici mișcare nu putem să mă împotrivez lui, satanei lucrărilor lui, și cum aș fi putut împotrivi fiind mort, adică fără harul lui Dumnezeu. Eu nenorocitul amăgit fiind cu viclenie de satana, m-a făcut o a întregii răutăți, a întregii de și lucrările căsindu-mă în mâna lui și târându-mă cu putere, m-am urdărit cu gunoaie și cu tot felul de noroaie și m-am aruncat în duhori amare făcându-mă ce nesimțire să-mi găsesc veselia în ele, adică în păcat, în S-a folosit de mine satana, chiar dacă nu voiam. Spre ce? Spre răpiri, omoruri, morți nedrept, bârfiri, măniști, tot felul de răutăți. V am spus și altădată că o Simeon nu a omorât și n-a făcut moarte fizică Nimănui, deci n-au ucis pe nimeni. Însă el când, când se exprimă că a omorât pe cineva, înseamnă că l-a smintit, că i-a dat un exemplu rău prin care l-a învățat pe altul să păcătuiască. Deci e vorba despre omorârea prin exemplu rău. Dăm exemplu rău prin faptele noastre, cu voia sau fără voia noastră și omul să potignește Cade în păcat și atunci noi îl omorâm prin fapta noastră, era bună, cine știe cum am gândit-o, dar problema e că altul se zmintește. mintește. Mânii și tot felul de răutăți în care am fost aflat lucrândule. eu, omul, căci de când m-am lepădat pe mine sunt de bunăvoie de la mâna lui Dumnezeu și a Sfințului, iar cumplit stăpânitor și stricător de suflete, satana m-a răpit, Of, Doamne, și m-a ținut în mâna lui cu voia mea, n-am mai putut să nu lucrez lui, ci în toate am lucrat voi lui, voile lui, a dracului. Că sabia nu știe să se împotrivească în cuvânt celui ce o ține, ci acela care o ține se folosește de ea așa cum vrea el. Adică sabia, pentru ca să ții în mină sabia și să lupți, trebuie să știi să o mânui. pentru că altfel îți dai cu ea în cap și stai capul singur. Deci Dumnezeu care m-a făcut privind de sus și văzând mă ținut de mâna tiranului, de la care ne tiranizează, care ne stăpânește cu forța, satana, s-a îndurat, m-a răpit din mâina lui și m-a dus iarăși în raiul dumnezeiesc în via lui, pe vederea slavei sale, și m-a predat în mâinile lucrătorilor ei ca să lucrez cele Dumnezeu să fac virtuțile, să păzez poruncile lui Dumnezeu și să nu mă mișc în afara mâinii sfinților. Ca nu cumva lucrătorul răutății găsindu-mă iarăși petrecât, petrecând în afara mâinii sfinte să mă răpească și să mă facă să lucrez iarăși și ale sale. Deci buni și milostivi lucrători, primindu-mă și luând în mâinile lor voia mea întreagă, mi-au poruncit să lucrez iarăși cu zmeni și pocând să plâng necontenit, căci mi-au spus copile, și aici se referă la părinții săi îndrumători, la părinții săi pe care i a avut, Copile ce ce păzesc acestea trei, adică zmerenia, pocăința și plânsul, smerenia că n-am făcut nimic bun vreodată, pocăința pentru orice păcat și plângerea pentru lucrurile cu care ne-am întinat noi pe alții și pământul pe care stăm. Și stălui în bun lor lucrare vor fi în scurt timp ridicați, adică vor avea mari sporiri, fără să o știe, fără să o aștepte. La slava, curățirea, nepătimirea și vederea Dumnezească și nu vor fi nici când prinsi de mâinile celui viclean al sata, satanei, Ce vor primi de la Dumnezeu iertarea tuturor păcatelor și a tuturor greșelilor lor și așa se vor face fi ai celui prea și Dumnezeu după har și unelte folositoare care lucrează tot binele sau mai bine zis, se vor face și lucrătorii dumnezești lucrători dumnezești călăuzindu-i pe celea spre fapte cu adevărat bune, spre lucrurile mântuirii. Crezându-i pe aceștia, ascultați toți, adică crezându-mi eu, părinții duhovnicești, și făcând aceasta, predându-mă pe mine însumi întreg mâinile lucrătorilor și robilor lui Dumnezeu, iată conștiința frumoasă, sfielnică, feciorească și, și iubitoare, fiască către părinți, cine sunt duhovnici și Adevărat, adevărații noștri păriți duhovnicești, au sunt lucrătorii, lucrătorii uh, ființei mele care mă clădesc pe mine ca un duhovniceș și sunt robii lui Dumnezeu. Robii lui Dumnezeu care mă învață la bune, nu la rele. După porunca lui am găsit toate acestea realizându-se în mine în același chip și atunci m-am minunat și am strigat tuturor urlând cu glas mare îndemnit și zicând că își nu suport să îngrop în tăcere unele ca acestea, adică ce? Mergeți și ascultați pe părinții duhovnici și luați aminte și iată ce ne spune ce spune ce a spus ucenicilor lui și nouă înșine și întregi umanități. Alergați cât simțiți că sunteți în afara mâinilor lui Dumnezeu și ale Sfinților lui. Adică alergați la Dumnezeu câți nu simțiți harul lui Dumnezeu, cât credeți că Dumnezeu stă departe de voi sau voi, ați ajuns departe de Dumnezeu și că Sfinții nu vă ascultă. Grăbiți-vă și alipiți-vă de ele închip de nedesprins prin credință. Iubire fierbinte și toată iubire fierbinte și toată alegerea liberă a voii noastre, adică alergat la mâinile lui Dumnezeu și ale Sfinților Lui, din viața aceasta sau în viața veșnică. Așa ar trebui noi să-i cinstim pe sfinții pe care Dumnezeu îi descoperă că sunt în viața asta și în viața trecută în viața veșnică. Trebuie să-i sucotim la fel ca pe lucrători a lui Dumnezeu, ca pe oameni duhovnicești, ca pe oameni sfinți. Chiar dacă am vedea mici păcate, o mică idee ne la locul lui, n-ar să ne zmintim de lucrul ăsta atâta timp cât vedem că în vigoarea lor, în adâncul lor, părinții noastre, mamele noastre duhovnicești, Fiii noștri duhovnicești sau părinții noștri, bătrânii noștri duhovnicești ne învață la lucruri ne învață lucruri bune. Dacă vedem asta de ce să ne încurcăm de două paie? E ca și cum te duce la doctor și îl vezi că fumează și zici dacă ăsta fumează înseamnă că nu e în stare să-mi facă o boală pe, pe pancreas sau pe inimă sau să-mi scoată măseaua. Și astfel te întorci acasă ca prostul și n-ai făcut boala care te bagă în pământ. Așa și aici. Se zice că duhovnicul tău e mânios sau fumează sau trăcuie sau cine știe ce mai faci. ai găsit beat sau pe episcopul tău sau pe părintele tău sau pe fratele tău de mănăstire sau pe colegul tău la facultate seminar și îl vezi care are niște durere ale lui, niște căderi. Acum dacă pui la inimă alea, nu mai prinzi lucru adânc și frumos care ar trebui să te lege de el. Dacă punem toate păcatele duhovnicilor noastre, duhovnicilor noștri la inimă, ne mai spovedim niciodată, mai ne împărtășim la nimeni. Nu e nimeni ne păcătos pe pământ. E care avem belele noastre. Așa și aici voi cugetați, trebuie să cugetăm la oameni domnice și la ierarhia bisericii, la orice frate al nostru ca la un om sfânt, chiar dacă vedem că are și el păcate, cum și noi avem destule. Da, pădați orice cuget voie proprie și dați-vă sufletele vasă în mâinilor ca niște unelte însuflețite, adică ca niște lucruri cu voie proprie nefăcând, ne-lucrând și nemișcând nimic în afara acestora. Cugetul acelor să se facă al vostru, să vă, să vă împrieteniți atât de mult și să iubiți atât de mult pe părinții voștri, încât să gândiți la fel, părinții voștri, domnicești, ca și voi sfântă a lor, ca să fie împlinite de voi ca una care este voia lui Dumnezeu. Și așa mergăm pe o cale scurtă și deopotrivă, fără piedici, pentru că suntem ascultători față de oamenii care ne povățesc vă veți face prietenei Dumnezeului celui preanalt și vă veți arăta în puține zile moștenitorii împărăției cerurilor și ai bunătăților ei negrăite. Căci odată ce veți umbra pe calea cea dreaptă, vă veți număra împreună cu toți sfinții și ea calea vă face pe toți fericiți. Adică merge pe calea lui Dumnezeu. Iar pe mine care am păcătuit mai presus de toți muritorii și am străbătut această cale aspră care e viața strâmtă, scurtă și fără primej, viața ducea, să vă primej, care a la lărgimea vieții veșnice, rugați-vă toți cei care ați vrut, ați fi vrut, ați vrut să umblați cu râvnă pe ea și să călcați cu căldură pe urmele picioarelor lui Hristos, ca pentru unul care v-am arătat-o, ca și eu și voi, să ne găsim umblând pe ea, fără reproș, fără păcat, până la sfârșit vieții noastre, atât noi, cât și cei care doresc să vadă pe Hristos după noi. Ca lăsându-ne cu bucurie trupurile pe moarte, să înaintăm spre de acolo și spre lărgimea raiului și să ne arătăm moștenitorii vieții și așa ne despărțim de Dumnezeu și În Hristos, Fiul Celun născut și Dumnezeu, împreună cu, cu Dumnezeu și cu Duh, vom fi ai Sfintei Trăimi, acum și pururea și în toți vecii vecilor. Amin!